Шапочка ходить до мене майже щодня. Моя дівчинка ласкава і сердита, з пустотливими губами. Вона тепер буває часом серйозна, мовчазна. Від Клавдії я простую додому. Там уже сидить у фателі Шапочка з іспанським підручником. Бідний іспанський підручник. Вона мене ні про що не питає, але я сам розповідаю їй про Клавдію, її сестру, про Костю і трошки про Міку. «Менш усього про Міку!» Що можна розказати про нього? Він похитує собі голівкою з темним волосічком, коли сидить на руках, або коливає ніжками, ручками в усі боки, лежачи в колисті. Клавдія й Ольга запевняють, що він уже почав усміхатись, але я цього ще не бачив ні разу. Я не хочу казати шапотці про те, що Костя... Не перестає виявляти велику і перебільшену ніжну увагу до малого, і як це дратує мене. Це дрібне чуття, і мені не хочеться бути смішним в очах Шапочки. Та хай собі, це Клавдина справа, а не моя. От вони переберуться на іншу квартиру. Костя й Ольга матимуть свою кімнату, і він не буде цілими днями сидіти біля Міки. Ольга Петрівна подобається шапочці. Особливо її мабуть, у ній те що Ольга так любить маленького і вважає його трохи не за свого сина. І мені це подобається, але часом дратує так само, як і ніжність кості. І чогось я раз у раз йду від них у якомусь невиразному, незадоволеному і роздратованому настрою. Вони мені більше ніяких сцен не учиняють, та й сиджу я в них не більше години, а коли приходжу додому, то почуваю чудну втому, досаду, неспокійну порожнечу чи я забув щось десь, чи зробив комусь паскудство, чи мені зроблено паскудство. І тільки ж шапочкою зникає цей настрій, але часто хочеться жалітись їй на щось. І я жаліюсь на те, що дурна ощадність Ольги примушує нас відкладати переїзд шапочки до мене. Ольга ні за що не хоче покинути гроші за квартиру і на превелику силу згодилась уступити один тиждень. Хочеться навіть на жалість шапочки жалітись. Що справді за сентиментальність така? Через що треба спочатку улаштувати якось там Клавдію, а потім уже себе? І через що я мушу давати Клавдії звідомлення, як живу? Сам чи з ким-небудь? А тут ще увадився ходити панас Павлович. Дома він не може працювати, бо Варвара Федорівна не перестає виясняти відносини. Перше він міг ходити вечорами працювати до Шури, але з Шурею тепер у них натягнені, непевні і, видно, досить болючі відносини. Він докладно мені не розповідає, але з деяких його іронічно сумних уваг я виводжу, що Шура твердо йде по взятому напряму. Хоча дивує мене, через що вона так довго марудиться з тими своїми прихильниками чому нарешті не вибере якогось. Ще два тижні до переїзду Клавдії. Квартиру вже майже нанято. Ольга щодня їздить на поділ і купує там уживані меблі, що мають украшати нове помешкання. Куплені речі лишаються у торговців, потім усе в один день перевезеться на місце. Вразливість і чесність у цієї африканки сворушливі й дратуючі. Вона не вважає за можливе брати від мене більше того, що на її думку потрібне для Клавдії й для Міки. На її думку. Власниця Муринка займа що Клавдії й дитини моє місце, місце голови родини. Я ж почуваю себе якимсь дурним, непотрібним додатком, позбавленим усякого голосу в їхньому житті. Шапочка, здається, розуміє моє становище і почести мучиться за мене. Часом вона ніби хоче спитати мене, навіщо ти ходиш туди? Хіба це необхідно? І не питає тільки через те, щоб не образити Клавдію і не робити на мене ніякої пресії. Але коли б і спитала, то я не знав би, що відповісти їй. Через що ходжу? Не через те ж, що вважаю себе обов'язаним ходити. І не для Клавдії ж. Нарешті Шапочка питає. Вас утомляють ці відвідини? Втомлюють трохи. Не те, що втомлюють, а якось пригнічують. Я хочу, щоб це скінчилось швидше. Хіба ваші відвіди не допомагають цьому? Мені так здається, принаймні. І потім я хочу вияснити, нарешті, в яких відносинах ми будемо. Мені дуже не подобається це замовчування ними. А втім, я не знаю нічого. Яке мені діло? Я знаю тільки, що дитині буде погано, от і все. Вони хороші жінки, але вони зроблять з дитини яке-небудь дрантя, себелюбне нікчемне. Через що? Через те, що, крім звірячих почувань, у них нема нічого. Вони дрижать над нею, лежуть її, цілий день вовтузяться, а в дійсності вовтузяться для себе, а не для неї. Вона так само вовтузилась і трусилась над костею, а тепер він занихає не якийсь парій. З'явиться нова дитина, вона цю закине і буде над новою труситись. І тільки труситись, лизати, обнюхувати, стогнати, ричати, чорт би її взяв, самиця та й годі, і ще ця муринка. Нічого їй не зробиться, мовляв, як вона поживе ще тиждень у цій квартирі. Мене вже пече роздратування. Я чую, що щось не так у моїх словах, але від цього я дратуюсь ще дужче і кажу знову про це саме, намагаючись переконати самого себе. Наприклад, Костя. Вчора приходжу до них. Там плач, вереск, ойкання, жах на лицях. Дитина захлистується від плачу. Костя сидить у кутку за стільцем і злісно блискотить очима. У чому річ? Виявляється, Костя взяв фотографічну картку свого батька і почав тикати її в лице міці. І якось дряпнув його тою рямкою. Ну, розуміється, жах, стогін гніву, обурення. Геть, поганий хлопче, присягаюсь тобі і так далі. А через що? Навіщо він тикав ту картку в лице дитини? Ніякісінького інтересу. Пустощі, шибеник. Попсованість паскудного хлопця – от традиційне найлегше заспокоююче пояснення. І тільки коли я настояв, удалось вияснити, що Костя хотів дати Міці поцілувати свого тата. І знову ніякого аналізу, ніякого розуміння і ніякого бажання зрозуміти. Ага, поцілувати. Дурощі. І заспокоїлась. А тут же, може, ціла трагедія дитячої душі – Може, підносячи цю картку для поцілування, Костя хотів примиритися з існуванням Міки, хотів зв'язати себе і його в одноціле. Може, тут була довга боротьба з собою, великодушність, бажання щось зрозуміти, рішити, і раптом за це шарпають його, лають, шпурляють у куток, стогнуть, ойкають. Що повинен почувати Костя до Міки? Що? Шапочка мовчить, і з підлоба суворо загадково дивиться на мене. А я вже не можу втримати себе, мені хочеться говорити, говорити. Так мені, немов легше трохи. Або ж така річ. Костя дуже зайнятий тепер питанням про свого тата. Раз у раз цілує його фотографію, пристає з розпитуванням, сілкується очевидячки, зайняти якусь позицію в світі, визнати себе. Що ж на це Клавдія? Лає його батька при Кості, дратується від чіплянь Кості, плаче, жаліється на його тата і клопочеться тільки про те, щоби швидше відсунути те, що турбує її. Тикає йому в руку шоколядку або п'ятака і заспокоюється. Але хіба Костя заспокоїться від шоколядки? Йому треба знати, де його тато, через що у всіх є тато, навіть у такого малого, як Міки, а в нього немає – Через що мама лає його тата? Як можна лаяти ту істоту, до якої він почуває таку побожність? Усі ці питання мучать його. І через що якийсь там Міка? Чого для Міки все, а він занедбаний? А підросте Міка, і буде та сама історія. Так само той буде питати, і замість відповіді будуть образи і йому, і його татові, і всьому найдорожчому для нього». А їй байдуже, як дерево, що випускає з себе листя і більш нічого не хоче знати про те листя. Шапочка сидить з тим самим виглядом. Потім, коли я вже мовчу, підводиться, пильно-пильно дивиться на мене, далі зразу закидає руки за голову і каже «Так, та так». І весь той вечір в її очах уперта задума. А другого дня знову сцена з гостею. Він десь добув у сусідської дівчинки, каже, маленького мідного хрестика. Весь час цілує його, хреститься перед ним і щось шепоче. Клавдія вражено широко дивиться на мене і швидко-швидко оповідає про це, перестрибуючи з одної думки на другу. колисці лежить Міка і, задравши ніжки, робить ручками поривчасті рухи. Костя всміхається і удає, що він цілував хрестика в жарт. «Господи, та я ж не вчила його молитись», – жахається Клавдія, немов виправдуючись переді мною. «І мимоволі мені жаль їх усіх. А найбільше мені жаль цього крихотного тільця в колисці, яка ще не чує нічого і не розуміє. Клавдія нарешті бере костю за руку й веде його в кухню, мити рота і лице. Мотузочок, на якому висів хрестик, весь був у гнилах. Я лишаюсь сам із Мікою». Він лежить мовчки і, немов виконуючи якусь роботу, ретельно вимахує ручками. У мене дурнувате чуття, що тепер, коли ми наодинці, він уважно подивиться на мене і пізнає. Але Міка відводить очі, не помічає мене, рухи безпомічні, ні волі в них, ні думки, як листя на дереві гойдається від вітру. І раптом я чую, що ніколи не зможу піти від нього, що він мій до самої моєї смерти, Що де б і з ким би я не жив, Він за всіх, де буде в мене. І Клавдія буде моєю, І Костя, і Ольга, Все їхнє життя. Хочу я цього чи не хочу, Але ніколи вони вже не будуть Чужими, байдужими мені. Від цієї раптової свідомості Мені стає моторошно, страшно, Як людині, що... Симулюючи божевілля, почуває, що дійсно божеволіє, і що ніколи його не випустять із лікарні. Я худко прощаюсь і виходжу поспішно. На дворі мороз. Зеленими кристальними іскрами блищить сніг. Сухо риплять і вищать санки. Лихтарі світять яскраво, легко. Мені хочеться руху, швидкої їзди, свисту вітру в ухах. Я беру ліхача, і велю якомога швидше їхати в напрямі лаври. Вуха горять, морози вітер, як бритвою, шкрябають щоки, зривом миготять стрічні санки. Але моторошне, гнітюче чуття не проходить, і мені здається, що воно стоїть позад мене в санках і холодно дихає мені в шию. Назад звощик, на хрещатик, швидше, на весь дух серед світла, дзвінків, трамваїв. Чорної рухливої маси тіл на тротуарах мені легше. Зрештою, це все дурниця. З якої речі? Моє сумління чисте. Я робив і роблю все, що можу. Навіть шапочка не може осудити мене. Найбільш вибагливий мораліст не може вимагати від мене більше. Чого ж мені? Але як тільки я починаю думати про це, так зараз же невідомо, через що я чую знову страх і відчай. І що більше думаю, що більше справедливих аргументів приводжу, то виразніше я почуваю, що я брешу, і що я не маю рації. Не логікою, не сумлінням не маю рації, а чимсь іншим, що не потребує, очевидно, ні логіки, ні сумління, ні моєї волі. І я знаю, що не вважаючи на всю чистоту і логіку, і сумління – я ніколи не буду чужий для цієї маленької, нетямущої істоти з кисткими ручками. І коли так, то звідси йде вже інша логіка, йде розвиток її в мені самому, невідхильний, неминучий, як неминуче мусить текти вода з високого місця на низьке. І через те ніколи Клавдія не може бути мені чужою. До самої смерти я буду зв'язаний з нею. От що». І вона сама це, здається, почуває, почуває якимсь іншим способом, ніж звичайні почуття. Тим-то й ця животна принишкла хитра покірність, це вичікування чогось, це купання при мені міки, ця відсутність найменшого дивування з моїх безцільних одвідин. От воно справжнє розуміння. О, вона знає, до чого вона йде». У мені потрохи, як у воді, що починає кипіти, з'являються бульбашки гніву. Гей, Клавдіє, бережись! Погану гру граєш! Звозчик! До вокзалу! Ми женемо вгору по Бібіковському бульвару. Широкий, у витких складках. Зад ліхача візника сидить твердо і упевнено. Мені чогось приємно дивитись на нього. Та що ж це таке, раптом з непорозумінням, я питаю сам себе. «Та не хочу я цього. Не приймаю, не скорюсь. От не скорюсь, та й годі. Звощик, назад. Так-так, назад. У мене, мабуть, сидить шапочка, сидить і чекає. Вона теж угадує, вона теж розуміє. Ні, сліпим силам я не скорюсь. Тепер це вияснено. Тепер мені нема чого ходити туди. Я вільний, я чистий. Шапочка в мене». Я підходжу до неї, обнімаю і міцно радісно цілую. Ніколи після першого поцілунку я цього не робив. Шапочка вся, зашарившись, вся, спалахнувши на зустріч моїй радості, не протестує, не противиться, але й не відповідає. Вона тільки спішить угадати, зрозуміти мою радість. Я, як можу, виясняю їй, і їй, і самому собі. Вона слухає уважно, наївно розплющивши очі. Коли її щось дуже захоплює, це раз у раз впливає їй на лице. Милий, гарний такий вираз. Так, Шапочко, так от у чому вся річ. Треба було привести себе до одного знаменателя, як каже панас Павлович. Але не встигає Шапочка щось сказати мені, як у кабінету виходить сам панас Павлович у шубі, шапці, з бурульками на вусах, у калошах». Він простує до канапи, сідає і якимсь змерзлим тоненьким голосом говорить «Я вбив мою жінку». І скидає спітніле пенсне, яке починає зараз вже розглядати, крутячи його тримтячими пальцями. Шапочка сильно хапає мене за руку і тисне так, що мені стає боляче. А сама поширеними очима, які малюють у кінематографічних героїнь, дивиться на Панаса Павловича. «Яку жінку? Що вам таке, панасе Павлович?» «Я убив мою жінку...» Він, мабуть, весь час повторює про себе цю фразу і більш нічого не може вимовити тепер. Потім він встає і йде до передпокою. Шапочка тоді наганяє його, повертає назад і всадовлює його на канапу. «Не треба, панасе Павловичу, сядьте сюди!» «Та як це трапилось?» Через щось пошепки питаю я. «Ні!» «Пустіть!» – жалібно, напівбожевільно скрикує він і знову рветься до дверей. Ми злякано тримаємо його. Добитись чого-небудь від Панаса Павловича нема ніякої можливості. Він не чує, не розуміє питань, усерветься кудись. У нього лице мокре, жалюгідне. На блідому переніссі фіолетова смужка відпенсне. Очі блукаючі, слізливі. «Їдьте!» «Туди!» – шепоче мені Шапочка. «Нічого, їдьте! Я не пущу його! Скажіть Миколі, щоб замкнув за вами двері на сходи!» Хвилин через двадцять я під'їжджаю додому Панаса Павловича. Ні юрби, ні поліцаїв нема. Значить, це трапилось уже давно, і він десь блукав. На сходах теж нікого». На мій дзвінок двері відчиняються майже моментально, ніби хтось стояв у сінях і чекав на мене. Переді мною Галя. Вона дивиться на мене вгору здивовано. Ми обоє мовчимо. «Вам кого?» – питає вона нарешті. «Тут е, щонебудь трапилось?» У цей час з'являється Варвара Федорівна, випростована, з довгим величним обличчям. «Я непорозуміло витріщаюсь на неї, забувши навіть привітатись». «Що тут Галю рівним, тихим голосом звертається вона до дочки, немов не помічаючи мене?» «Я не знаю, розгублено, каже Галя. Просіть, Варвара Федорівну, тут очевидячки якесь непорозуміння. Я боюсь, що панас Павлович хворий. Він тільки що прийшов до мене і заявив, що я зупиняюсь, не відважуючись далі говорити при Галі. Але Варвара Федорівна спокійно і незвично для неї стомлено каже». Так, він стріляв у мене. Він, мабуть, подумав, що вбив мене, бо я, відсахнувшись, спіткнулась на стілець і впала. Він у вас? У мене. Скажіть йому, що я навіть не ранена. Окрім того, коли ваша ласка, попрохайте його прийти додому, мені треба побалакати з ним. Скажіть, що я постараюсь не хвилювати його цією розмовою, і що ця розмова буде останньою. Він давно у вас?» ні, тільки що він не був у поліції, здається, ні. Так, звичайно, ні, інакше його б затримали там. Хіба це сталося тільки що? Це було біля 12-ї. Ви скажете йому, неодмінно, неодмінно скажу. Варвара Федорівна має такий вигляд, що я вклоняюсь їй низько, поштиво й виходжу. Коли Панас Павлович нарешті розуміє, що ми з шапочкою силкуємося, Вияснити йому ситуацію, він страшенно болюче червоніє і, не слухаючи нас далі, вибігає в передпокій. Йому так соромно, що я вже мовчу, відмикаю двері і випускаю його. От так дурна й тяжка історія, кажу я, вертаючись у кабінет. Не наче якийсь кошмар приснився, сердито говорить Шапочка, але ж він усе ж таки хотів її вбити. Якове, так? Так, як видно, і дурний. Не радіє, що так вийшло, а соромиться. Тепер, може, вже й радіє. Їй-богу, як кошмар, приснилось і вже немає. От тепер я почуваю, як трусяться ноги. Ну-ну, вона стомлено сідає, потім лягає на канапу і заплющує очі. А я ходжу по хаті, стараючись ступати тільки по килиму, і хочу вернути ту радість, яку так нагло перервав панас Павлович. Але радости немає». Я вдаю, що дуже збентежений історією пана Павловича, і Шапочка не дивується моїй мовчазності».